Я мав моторного човна, отож ми чималою компанією годині о 5 ранку відчалили від Київської пристані і полетіли, мов на крилах, униз за течією. Метою нашої мандрівки було село Бучак, що лежало на 12 кілометрів північніше Канева. В човні сиділо подружжя Голованівських, подружжя Максимових і мій семилітній Юраз, якого Ірина не без вагань дозволила взяти до Бучака. Сонце тільки зійшло, повітря було настояне на логових пахущах, мальоничі дніпровські береги чарували на своєю красою. Мотор торохтів не гучно, ми співали, жартували, обговорювали літературні справи. То був час, коли так звані космополіти не мали права і потикатися на поріг редакцій. Обличчя редакторів одразу ж робилося похмурим, відчуженим, про друк не могло бути й мови. Антиєврейська кампанія 1949 року в літературі злилася з полюванням на відьом у середовищі медиків. Отож, антиєврейська кампанія фактично тривала вже чотири роки. Родини письменників євреїв бідували, тому ми ви вибрали тихе село на березі Дніпра, де можна було хоча й не пишно, те дешево прожити». Риба тоді ще в Дніпрі водилася, випасу на Дніпровських берегах вистачало, отож із молоком було несутужно. Зате хліба до села не привозили, борошна ні в кого не було. Нам довелося познайомитися з екзотикою, котра, мабуть, залишилася ще з часів трипільської культури. Кажу про жорна, на яких ми з Зоєю Крахмальниковою добували собі хліб. Таки справді в потіль чола. Треба було знати Зою Олександрівну періоду нашої далекої молодості – вона була не просто красуня. Красивих жінок не так уже й мало. Вона була людиною, яка вміла дружити з самозреченням солдата-фронтовика. Проста, товариська, щира, вона з перших днів стала душею компанії. Ніколи не забуде, як Зоя Олександрівна крутила жорна, аби змолоти хоч із кілограм колючого борошна, яке так і не вдавалося добре просіяти, бо з часів колективізації в селі не було густого сита. Отож, ми пекли коржики з висівками – Їли їх із молоком і почувалися сучасниками скіфів-орачів, котрі називали себе сколотами. Та на загал ми відпочивали в Бучаку дуже добре. Села з Дніпра не видно, височать лише зелені гори на правому березі. Одна з них називається Козацьким шпилем. У добру погоду з неї видно Прияслав Хмельницький. Зі степового боку гори переходять у Котловину, де й розташувалося село. Юрась швидко здружився з сільськими шибайголовами, вони цілими днями гасали по озерах і луках. З ним був і Костя Голованівський, якому тоді виповнилося лише 15 років. Одного разу він спіймав такого ляща, що вся наша компанія живилася ним днів зодва. Більшу частину дня ми проводили на чудових дніпровських пляжах. Щоправда, вони тут доволі підступні – Бредеш собі мілиною і не здогадуєшся, що наступний крок жбурне тебе в такий чорторий, із якого навіть досвідченому плавцеві вибратися нелегко. Одного дня я помітив на березі дивного юнака. На вигляд йому можна було дати років 20. Поставою він скидався на тренованого спортсмена, що ніби зійшов з анатомічного малюнка. Обличчя також було правильне, риси близькі до давньогрецьких. Але вражала шкіра цієї людини поспіль, наче лускую, вкрита чорними пластівцями. Вона була куди чорніша від шкіри негра, білими лишалися тільки обличчя та кисті рук. Коли б не це, його можна було б прийняти за диявола. А власне, хто знає, як має виглядати диявол? Юнак незабаром прилучився до нашої компанії і розповів історію, що пояснювала його такий незвичний вигляд. Хлопець виріс у далекому Магаданському краї, куди його батька, інженера-залізничника, повезли під конвоєм споруджувати залізницю. Мабуть, він користувався певною свободою, бо згодом до нього з Києва приїхала сім'я. Хлопець швидко оволодів лижами, їздив у тайгу на полювання, словом, ріс так, як і його ровесники-аборигени. Коли йому виповнилося 15 років, сталася така подія хлопцеві дуже захотілося піти на будівельну дільницю, де працював батько. До неї від їхнього селища було кілометрів 70, але 70 кілометрів для нього вже не становили перешкоди. Ставши на лижі і закинувши за плечі мисливську рушницю, вирушив у дорогу. Пройшовши кілометрів зодва, зустрів знайомих будівельників, розпитав у них дорогу до батька, але ті зумисне показали неправильний напрямок. Мабуть, щоб помститися начальникові, до якого ставилися ворожі. «Гірко, що випадають із пам'яті імена, і я не можу сказати, як звали того хлопця. Здається, він також був Костею».